Välkomna till Podcast Select Avsnitt 64 Som är Det sista avsnittet Med detta namnet Nästa avsnitt blir ett nytt namn så Det blir en massa förändring så att, Jag vet inte hur redan ni blir Men vi har Bestämt att vi slutar skriva Texter och vi kommer enbart fokusera På podcasten Och när vi gör den här ändringen så tänkte jag om i namn Och lite upplägg för podden så, mm. Vi ska se men... på modelljärnvägar istället. <laughs> det Och så ska Blomstranden ha sin V-lag där han ramar in olika efterrätter. Som ja. våfflor och semlor och sånt. Linus jag på referensen där. Uh, med mig har jag Roger. Hej, ja, hej, hej! Som har slitit sig från Monster Hunter. <skratt> ja, precis. Jag, jag är bara uttabbad, som sagt. Så, vi kör fort här nu. Ja, eh, Blumstrand är inte med oss idag. Eh, han gör annat. och Så istället tar vi med oss Linus. Som har varit med Hej! Yay! det <skratt> <I> tvingad. <skratt> ja, det kan jag väl inte påstå att du var egentligen. Men <skratt> nej, nej. <skratt> I tvingad låter något som en gestapo-fasona. Eh... Uh, men uh, i dagens avsnitt har vi tänkt hantera just Monster Hunter. Uh, även snacka om uh, Horys uh, nya licensierade handkottal till Blizzard 24. Och... Rättar mig mer fel nu men jag kommer säkert slakta det här namnet. Men heter du DECIDIA Final Fantasy, eller heter du Final Fantasy DECIDIA NT? Uh, det hugges som sucket. Det är ingen som vet. Du kan exakt vad du vill. Det <laughs> <får kall> <laughs> vet, ingen bryr sig. <laughs> det sägs jag alla fatta vad det i alla fall och äh, vad var det mer äh, Linus du har ju spelat eller så Dragonball ja? äh, Fighters Dragonball Fighters med sätta med sätta sådär, <laughs> sådär hipsta aktit och äh, jag en... ja ja <laughs> Jag har en hel höga gamla grejer jag skulle gå igenom. Jag skulle tänka att spela Raimus, Shadow Colossus, eh, Kingdom Come Deliverance och massa andra grejer. Men sen kom Monster Hunter och sabbar all speltid för en. Eh, jag vet inte, det blivit, eh, mitt nya Destiny. Man lägger ner 7-8 timmar om dagen på det. Fy fan. Ja, jag inte... Men då har du tid med Destiny. Nej, men det finns inget att göra i Destiny så att... Det är... Vi vill väl inne och Raid kanske max en gång i veckan. Det är väl ändå sedan eventen. Annars hade det ingenting att göra. Det har ju på princip varit sen... Uh, tredje eller fjärde veckan. När det släpptes. Uh, tyvärr. De har, fått, de, har försökt, de försöker göra förändra och förbättra det men... Jag har inga större förhoppningar på dem längre. Uh, Destiny 2 dog rätt snabbt, tyvärr. Men, du körde också betan, Linus, på Monsanto. Givet Given nu att den ja. betan var ju väldigt... Uh, den var ju inte så jätterepresentativ av spelet egentligen. Om du var inkastad och skulle göra en jakt och sen... Fick jag ingenting förklarat, men... Vad var din känsla av betan? Min känsla av att det här var ett så spelar man med polare så kommer det här förmodligen bli jävligt kul, men ensam så... Det blir nog rätt läcklaster, men som sagt, jag har inte spelat hela spelet. Det var bara, min, det var bara den allmänna känslan. Mm. Och. Uh, tyvärr så är det tvärtom. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Bra jobbat! <laughs> Bra jobbat! Nej, men uh, om, vi ska, om vi ska ta det negativa för som faktiskt är riktigt tråkigt: Att det är mycket lättare att spela med random folk än att spela i grupp med polare. För att när du skickar ut en sån här SOS-flare så kan folk göra in och hjälpa dig i din quest Men ska du spela med dina polare så då finns det inget vettigt invite-system uh, Du kan sitta i en skåd så att de kan se de grejerna du gör och sen göra den vägen <skratt> <skratt> Men bara det är krångligt för ut på en explosion till exempel Så syns inte den överhuvudtaget och då får de söka manuellt upp uh, allting Uh, var du är och uh, ska man köra story uppdrag då måste båda två eller alla fyra man fyra personer och uh, starta story utav själva för att se kattsinen och sen kan man spela tillsammans. Så det, det är ju ingen logik whatsoever i hur uh, man spelar med en och. Uh, du och du jag rågar ju vi har ju försökt några gånger att försöka mm, spela men... ihop men nu spelar jag också med folk. Alltså, du, alltså, inte så att, du kan ju också, men <laughs> jag, jag, jag har varit inne och spelat ett par timmar idag. Och nu är vi i en skåd med 21 pass eller någonting. Och du har det funkat jättebra att ja, alltså, jag borde gå in. Nej det, är, nej, det är en annan, eh, annan skåd jag är med. Eh, och då är det bara jag går in i Quest och de joinar när de vill. Så det, det funkar bra när, man, när det inte är liksom... När, när det inte är sekvens och skit utan är det, är det typ efter, alltså man säger high rank och efter, efter storyn och sådär så, där, så tror jag, tycker jag det funkar rätt bra. Om man är i Squad, <hör> då har jag inte upplevt något problem. Jag har haft väldigt roligt. Och jag, jag säger ju tvärtom, jag tycker att det, det, det, det är jättekul att spela tillsammans. Även om man bara spelar med random så är det ändå det är kul att man ändå kan att det, att det, det funkar liksom. Jag tycker inte det är så kul att spela detta själv. Nej, nej alltså det, det jag menade var att det, det är inte är lika roligt att alltså spela solo som att spela med andra, utan bara min nej. poäng var just det, hela det här. Ja, ja det, är väldigt smidigt, för... det är väldigt osmidigt fortfarande. Det, det verkligen. Det här med eh, att alltså skicka upp en SOS-signal, det kan man göra om man vill ha hjälp. Om man är inne i ett Quest och man känner att nej, jag behöver hjälp med den, så skickar man upp en SOS-signal så kan tre stycken andra ansluta vilka som helst. Det är och det, det Alltid. Ja, och det borde synas lite bättre. Ja, men det är det samma skåd så tycker jag det ska komma upp liksom. Nu har han skickat upp en session signal Tryck på den här knappen för att jag joinna till exempel eller mm. Det blir det lite, lite workarounds för att komma in i det. Men som sagt, om man spelar med folk som vet vad de gör så tänker man inte på det så mycket. Det är mer när man ska lära sig som är lite här. krångligt. Jag, jag, jag tycker fortfarande att det är ett dåligt system, men... Jag, jag, ja. jag, jag kan leva med det på ett annat sätt som jag inte kan i vissa andra spel. Ja, men det är väl fått att man är van och det funkar i alla andra spel så att det blir en liten omställning. Ja, det är, det är väldigt japanskt <laughs> sätt Det är ja. vi kan man på Nintendo. Det, ja, det, det krävs alltid ett par knapptryck extra för att göra någonting. Uh, det, det är mina fördomar, men jag tycker att det är så. Ja. Uh, mm. Men som sagt, ja, alltså det är ett väldigt, väldigt, väldigt roligt korvspel tycker jag. Ja, ja, det är där det man kommer till sin, till sin rätt när man verkligen får samarbeta för att ta ner de här bästarna. Jag har haft väldigt. Bara idag har jag haft sådana väldigt väldigt coola fighter, fyra stycken. Ja, det är, jag, jag använder det inte episkt mycket men detta är episkt ibland. Alltså, ja, alltså du blir det för att man. Som spelet. Det är ju väldigt grindspel. Det är ju klassiskt äh, asiatiskt. Äh. Det är, är som Destiny i princip. Det handlar ju om utrustningen man skaffar sig hela tiden. Det är precis som med Destiny. Man, man gör quests och grejer och slämmorna för att kunna få bättre utrustning. Det är det hela spelet går ut på. Ja, jag, jag skulle ja. beskriva Monster Hunter som en kombination av Dark Souls, Horizon Zero Dawn och just Destiny. Du har hela den här gear-grejen från Destiny 1, med, eller Borderlands till exempel. Att du vill ha bättre gear hela tiden och för att få det så får du ut att göra Massa eh, hands och samla material och craft allting. Och sen då just eh, striderna mot de här stora monsterna. Eh, Stridssystemen ju väldigt mycket om eh, Witcher slash eh, Dark Souls. att Du, du måste All lära dig de här eh, monsterna, deras attack patterns eh, och eh, hur de fungerar. Eh, och, och speciellt vapnen. Det är ju 14 olika vapen som är väldigt eh, annorlunda. Så ja, det är... det är 14 olika sätt att spela spelet på kan man säga. Ja. Eh, väldigt. Eh, jag har lyckats väldigt bra med, med det faktiskt. Det finns ett vapen för alla. Mm. Det gillar jag. och Det är, just det, det tar ju en stund innan man hittar sitt favoritvapen så att säga. Det som passar dig. Men eh, du, du har ju tillgång till alla vapen direkt. Så att det finns ju ingen. Du kan ju experimentera hur mycket du vill innan du hittar det. Du blir inte bestraffad för att. Eh, du skapar en karaktär och sen är du låst i den klassen utan... Här finns ju inget klasssystem eller levelsystem utan... Du väljer det vapen du vill ha och tänkte... Nej det här var inte något för mig då går vi och hämtar ut ett annat vapen istället. Så du, du är aldrig låst till eh, klasser eller annat utan... Eh, Ofta så blir det att man har... Jag kör ju eh, tre olika vapen och sen har jag... Fyra, fem varianter på varje vapen, då beroende på element och vad det man möter och sånt. Det blir ju lite dyrt att uppgradera, men man får lite känsla av man det blir så här. Man förbereder sig i stan. Jag ska ta hand om. Jag ska farma det här, sig det här monstret. Eller jag ska jag göra det här, står uppdraget. Och kolla om upp vad det är för monster man möter. Man springer upp till restaurangen, käkar mat som gäller lite buffar. Man springer ner och ser snillade låda, plockar med sig potions och allt annat man vill ha med sig. Man plockar upp de vapen som passar just för de strider man ska ha. går iväg då ner till det här området man ska Och så får man leta upp spår då, spåra upp det monster man ska ha. Så det, det, är, det är väldigt trevlig gameplay loop, även om visst, den kan ju vara repetitiv, men den är väldigt intressant varje gång för att det är så annorlunda hela tiden Och för varje område du kommer så ju, kan det vara upp till Eller det, där är tre stycken eh, Olika stora monster Och eh, har du en strid Med ett av de stora monsterna Helt plötsligt kan en eller två av de andra stora monsterna Bara komma in och lägga sig i den striden Och helt plötsligt står du där med tre stycken jättemonster Och eh, det kan bli lite hektiskt Men jävligt roligt samtidigt Ja, och nu har jag lärt mig att man ska använda dyngan till att kasta på de andra så de försvinner så man kan separera alla monster där. Man lär, lär mig nya saker hela tiden i det här spelet som är väldigt användbara. Att är, det, är, det, är man ute efter ett visst monster och det andra ett annat monster som håller på och bråka med det andra monstret så kan man slänga lite dynga på det med sin slingshot. Och då, drar, då försvinner det monstret. Vilket gör att man har separerat dem. Och, ja, med så här fällor att lägga ut och man, det finns jättemycket olika saker man kan kräfta för att just göra underlättare jagandet och det är väldigt mycket så eh, förberedelser som eh, innan jakten börjar för att ja, det, det är ju, igår hade jag en 40 minuters fight tillsammans med min bror på med monster och det var ju det så att vi tog den. Mm. Eh, mm. Så det, är det är väldigt mycket mycket till i halsgruppen när man sitter sista. Liksom, ett slag till och jag dör och då är det game over liksom. Ja, för det är så här att standard är att du har tre stycken liv delat upp på hela gruppen. Så finns ju speciellt att ha har mindre antal liv också. Men standard är tre. Det är lite som du säger att har man då dött två gånger man är inne på sista livet och monsteret är på väg ner men du har inte jättemycket liv själv och det blir det här lilla stressmomentet eller spänningen. Och sen lyckas man få ner monster så blir det väldigt sån här eh, eh, eh, lättnad och man, man, man får lite sån här eh, glädjerus skulle jag nästan säga. Så det blir... Eh, Fan, vi gjorde detta. Mm. Det blir menar. en blir uh, som man säger, en, en accomplishment, om man säger på ja. engelska. Det är verkligen så här, man har gjort någonting tillsammans och så där. Och det, det är väldigt, alltså det har byggt upp så här hjälpsamhet till uh, att man, man får hjälp med monster och de förklara för en speciellt... Ja, uh, community har verkligen varit hjälpsamma än så länge, det är väldigt kul. Det är väldigt mycket sånt. Jag var så här nu när jag gick in och spelade med några som har spelat väldigt länge. Jag gick in med mitt Greatsword. Det är ett jättestort svärd som tar lång tid att svinga. Men då gick jag bara in och började hugga direkt. Och då stod de och sköt. Och de, och sen så fångade de monstret och lade ut barrels. Och jag gick in och fortsatte slå. Det skulle jag inte göra då. För att de skulle ju pre preparera ännu större fällor och sånt. och Jag var, jag var helt potta. Helt för jag visste inte att man skulle göra så. Jag, jag hade inte den taktiktänket. Taktik liksom, utan jag ville bara använda mitt vapen på så mm. det smidigaste sättet som möjligt. Och Nej, det är mycket så här när man ska attackera, när ska man gå tillbaka för att de andra ska kunna använda sina vapen, för de kanske har långdistansvapen så de behöver använda det. Det är väldigt mycket kommunikation och sådär för att det ska funka i en grupp. Mm. Det, alltså, det tycker jag, jag har... om. även även märkt att alltså, när man spelar med random folk, när man fick upp en ss och sånt, så att där, visst det finns ju, alltså, man kan ju starta en in-game äh, på chatt men ofta så behöver man inte det för att alla vet i princip vad de ska göra och alla hjälps åt. Det är en väldigt... Äh... Väldigt vänlig community För att där finns ju inga pvp-element Utan alla tjänar ju på att hjälpa andra För att hjälper du andra Så får du ju också ut efter eh, Looten från de monsterna Så att det blir, blir Att man hjälps åt eh, Naturligt för att eh, om, om inte jag hjälper De andra så kommer inte jag åt det jag själv behöva Och eh, det är det jag gillar med eh, Det här spelet Att eh, just communityn är så pass Eh, när man kollar Reddit-trådarna det är ju väldigt mycket Youtube-videos som förklarar för nybörjare som, har kommit, som inte har spelat spelet spelen tidigare och, eh, för är det någonting spelet är väldigt dåligt på att förklara väldigt mycket eh, du får väldigt bra basic-grejerna och sen får du re le leta reda på allting annat själv och eh, ja, det, det kan väl är... vara lite så sådär eh, överväldigande för eh, någon som inte spelat någonstans innan jag har ju suttit och spelat en del med folk som har spelat tidigare. Man, de, har, de har förklarat alltså, grejer, tips och tricks och sådana grejer. Och sen då sitter jag och spelar med dig och din bror. som. sen vi de har foran och de tipsen. Alltså, man hjälps åt på något sätt. Och, så att alla ska bli bättre. För man tjänar ju på det i längden. Absolut. Ja, mm. Nej, jag trodde inte att jag skulle spela så mycket som jag har gjort faktiskt. Men... Uh... Nej, det, det, det sitter kvar i kroppen. Jag har ju varierat det med som sagt Final Fantasy 10 som jag har hållit på att spela nu. Mest för att jag vill ha ett lite mer storydrivet spel vid sidan av. Att, uh, det kan, jag, jag, jag blir lite trött på bara jaga hela tiden. Utan jag kanske kan spela två timmar någonstans. Uh, och sen behöver jag liksom bryta av någonting annat ett tag. Mm. Uh, men det är hur jag är. liksom, det är, jag, jag fixar inte att göra samma sak om och, om och om igen. Det är inte min... min min, min grej liksom. Nej, det är det inte. Men jag, det här är som sagt jag är uppe i 40 timmar nu ungefär och det är mer än vad jag trodde jag skulle åka. Mm. Men jag Nej, får fortfarande väldigt roligt. 20 timmar mer än dig men... Det ja. Ja, men det blir, gör... Ju mer man läser, desto mer intressant blir det ju. Det tycker jag. Uh, ja, sen blir det att uh, man... mm. så fort man hittar ett nytt stort monster och när man dödar för jag och får material från dem så kommer ju, dyker ju deras armorset och vapen upp i hus. Uh, smeden Och då säger man, oh det var ju ett coolt sätt det ville jag ha Och så börjar man Börjar då jakten på Få tag på alla delar som man kan bygga det Och Det blir he hela tiden där finns ju hela tiden någonting att göra i spelet Det, är ju, det finns det Är det inte, inte uppdrag Eller bounties eller investigations Eller annat, det är alltid någonting att göra men man, mm. man känner inte det här att jag måste lägga 5-6 timmar om dagen på det och jag kan lägga som du säger lite typ 2-3 mm. timmar. Sen kan jag få gå och spela något annat spel i några dagar och sen komma tillbaka. Precis. Jag brukar ofta skriva med en plan att vad ska jag göra nu? Okej, okay, den, här, den här rustningen vill jag ha. Okej, okay. då sätter man trycker man på triangeln så har man är wishlist på det och sen är det bara ut och jaga de monsterna som passar just det. Mm. Det man behöver då. Och så har man en plan för det liksom. Och sen kan man köra lite små små bounties där mitt i liksom och så där. Så det rullar på. Trots att man liksom, även om man är ute och gör ett quest så har man ändå saker att göra i questet vid sidan av liksom. Mm. Det var det som fick mig att tänka Linnes. Alltså, skulle du ha suttit både med Monsant och Final Fantasy 14? Herregud, du är inte, du har ju fått här 48 timmars dygn om du skulle hunnit med allting. Ja, det går ju inte. Nej, det har ju blivit lite väl mycket. <laughs> för för det, är ju, det är ju rätt mycket grinding i Final Fantasy också. Och få tag på gear-delar och uh, ja, raids och allt det möjligt. det är som så. med alla MMO, MMORPG att... Alla, alla som har spelat, åtminstone World of Warcraft, vet det. Kommer det en ny patch, då börjar allting om igen. Det är, det är en ny endgame. Hela tiden. Allting fortsätter. It's a blessing and a curse. Man, man, även om man vill sluta så kan man inte. Nej, det är ju... Det tar inte Som du sa i, jag vet inte om det var för helgen eller veckan, Roger. När du sa att när du var på jobbet så började du sitta och tänka på vad ska jag göra nästa gång i Monsanto. När man får upp det tänket då, är det lite, då har ju spelet gjort någonting rätt. Ja, ja absolut. Det är när man tänker, man man, man kört taktiken i sidan av. Jag har gått på jobbet och så sådär bara, mm hmm. Vilken tänkt taktiken på, hur ska jag få ner Rattalossen, smidigast... Eh. Vilken, vilket vapen kan jag använda? Och det, det är kul att gå liksom och, när det sitter kvar så tycker jag. Det, det, mm. det är inte ofta det händer. Det är, vissa spel byter sig kvar så. Och så kommer arbetskamraterna förbi och undrar varför du sitter och har en salivsträng liksom. Och sitter skenög i skrivbordet. Ja, precis. De, de, de, de förstår sig inte på sånt ändå. Så de, de bryr inte. sitter där i i san på dagiset och byggt upp eh byggt upp, uh, här, uh, byggt upp hel hela området och sen ja karta. Mm, om jag går här så får gör Ja men barnen är imponerade i alla fall jag kan visa så bild på telefonen kolla den här så jag jag när jag kom hem de var wow <hör> så vi är kulast på förskolan det Vad <hör> ja, för är det någonting nu ska ni få vara statister här. <laughs> <Yeah>. <laughs> Nej men alltså, mon monsterdesignen är ju riktigt, riktigt bra. Det är ju... Det är inte något monster som är lik något annat. Nej. Och rörelserna är så pass... De skiljer sig så pass mycket att det gäller att lära sig. Att ja. De Nej det... Jag är, jag är grymt imponerad, för jag var väldigt skeptisk där efter betan och... Just den första filmen när man såg på det, just den här grejen att när man sprang iväg eller sprang runt så var det lite så här: kom det i och han flaxade med armar och ben. Det kändes som taget från någon 80-talstecknad film. Om du när man sprang runt. Men det är inte kvar i spelet. Som tur är. Det är bara en liten grej, men just. Just då när man kom in i beta, man, man fick inget förklart. Man, här är vapnen, gå ut, han här monstret. Japp, kul. Men nu har man hela den här förberedelsen med att äta, spåra upp och allt sånt. Så att det, det blir annorlunda när man fick fel hela, hela spelet. Och jag är grymt imponerad av det. Ja, nu... det är mer Alltså det är ändå det är, det ger ett djupt spel, men det är ändå lättgängligt om man vill det. För de som kanske bara vill in och, och jaga lite och hugga monster så kan man göra det. Men vill man verkligen sätta sig in det så finns det ju ett jättestort djup i det, verkligen. Ja, speciellt vapen. Alltså, de, I och med att de skiljer sig så pass mycket. När du väl har valt vapen, då ska du lära vapnet med komborna och, och just hur du använder vapnet. Eh, med specialattacker och allt sånt. Så att det, det är ju sådär som de säger om oh schack, it's easy to learn but hard to master. Mm. Sen är det ju absolut inte för alla. Jag förstår folk som kan tycka att det är repetitivt och liksom inte ja, ja. ser skärmen med det. Och det är, det är liksom, så är det ju helt enkelt. Det är inte så mycket att göra åt. Det. Men tycker man att om sån det är ett spel, där det är mycket grind. Möta monster om och igen. Så kanske inte spelet det för, för dig liksom. Nej, nej, det är ju... Då har du rätt det. Alltså, det är... Nu är jag väl... Jag är så pass van, för jag spelat så pass mycket den här typen av, alltså just... Inte bara i Mimous, men uh, open world-spel och annat, alltså där man har uh, jagat grejer för att bli bättre och det har blivit en hel repetitivt här och där. Men, så att jag, jag har inga problem med det, men visst, uh, man ska inte gå in i uh, spelet med uh, tanken att, uh, den att bara du har, du har storyn och sen springer du igenom det slås slåss lite monster här och där, utan... Det är väldigt komplicerat spel. Men visst, du kan säkert springa igenom om du bara bryr om storyn. Och bara kör storyuppdragen så kan du säkert ha en kul stund också. Ja, det, det finns alltid monster att gå ut och slå om man nu känner för det. Alltså så, hippa i världen. Uh, och, ja, så man tycker det är givande liksom. Uh, så finns det möjligheter. Men det är, sen är det roligt att sätta sig in i alla spelets system som finns. Uh, ja. Det känns att man lär man börja man börja hela stans. tiden. Ja, men börja någonstans liksom om man är nyfiken. Gå och testa hur det känns. Lära, lära sig ett vapen. Jag har bara kört med ett vapen. Jag har bara kört med Greatsword sedan jag började. Ja. Och det jag vill lära mig, det. lära mig det fullt ut. liksom Jag känner att jag orkar inte grejer av massa olika. Utan jag gillar ju Bloodborne, de här stora svärden och så. och Det här är alltså det är väldigt liknande det här. Det tar någon extra sekund innan man svingar och sådär. Så man måste vara alltid så här, tänka ett steg före innan man slår. Mm. Mm. Nej, jag, jag förstår uh, varför det, den scenen är så pass populär som den där. Det är en, uh, visst, den är det ju lite nisch, men uh, de hade skeppat 5 miljoner uh, första veckan. Och de har ju sålt. Och då är det ju bara på 3... Vad sålde? Så det är, nej, PC har inte kommit än, va? Nej, uh, det kommer efter sommar någon gång. Ja. Ja, då är det bara på Xbox One och på PS4. Och PC sen senare Sen kommer det ju eh, Väldigt mycket gratis Dels också med nya monster och annat eh, Så att eh, Nej, det är synd att det inte finns någon, Något demo på det För jag tror det är ett spel som hade behövt det eh, Även om Det är svårt att Dema ett sånt här spel också Men de kunde ju ta Något av de här tidigare storyuppdragen Där man får lära sig att spåra och sen får man det första monstret. Typ det första questen har i spelet. Halt lagt upp. Så ja. som man har fått lite känsla av det. Men äh, jag kan inte... Äh, jag är grymt imponerad av det. Äh, tyvärr så är det väldigt lätt att själv till andra spel. Och äh, det är väl både på gott och ont. Mm. Äh, Nej, vi fortsätter. Jag men Roger känner sig stressad här. Uh, Nej, men... alltså vi fortsätter här vad spelet menar jag, jag kommer Jaja. att sluta spela det så. Nej, det är, jag kommer att plocka upp det lite då, då. Nu, Mars så blir det nog inte så mycket med alla andra spel som kommer men det är, man, det är lite skillnad mot ett MMO uh, för ett MMO så där, har du, där måste du nästan in eller jag vet inte vad du säger Linus med Final Fantasy men om du får den här känslan att du Måste in och spela x antal timmar i veckan eller göra vissa grejer för att hänga med. Jag vet inte hur mycket man kommer efter. Det måste man göra som sagt. Ny patch, det har ju... Hällast att spela Destiny vet ju det om man, om man inte håller på med GRPGs men... Det, alltså du har ju daily quests och så har du ju weekly resets och allting så att... Du, du måste, vill du, vara med i, vill du vara med i endgame hela tiden då måste du fortsätta, vecka ut och vecka in. Mm. Annars så hamnar det efter fort. Mm. Och det är... Förvånansvärt fort, det, alltså det går väldigt fort ut för. Om man inte, om man inte hänger med. Det är så pass alltså. Ja, som tur är så är det ingenting som du har i Monster Hunter på samma sätt att du kan spela lite lilla i den takten du själv känner. Så det är ju ett positivt för de som inte har jättemycket tid att lägga ner. Mm. Ja, jag tycker jag går in och spelar lite ibland. Och, eller så. Mellanåt. Det är ett bra spel att bara kunna ja, göra lite grejer och sen kan man göra något annat. Mm. Men uh, ska vi studsa vidare till uh, nästa del? Uh, ta nu den här lilla handkontrollen som uh, Harry har gjort åt uh, Playstation eller det är en lic licensierad produkt. De har även gjort licensierade produkter till uh, Switchen, Pro Controller och massa andra grejer. Uh, designen är ju en uh, Xbox One, uh, fast de är touchpaden i. Från DS4, så klart. Knappuppsättningen är precis som uh, Xboxens. Det här är problemet bara att denna kontrollen är extremt liten jämfört med uh, Xbox One:s kontroll. Och visst, det finns någon som har mindre fingrar och inte har några problem med det, men när jag sitter och håller i den här kontrollen så blockerar uh, mina pekfingrar, L1 och R1, de ligger ovanpå dem när jag ska komma åt L2 och R2. Vilket gör att det blir väldigt eh, lustigt att man ibland ska trycka på R2 och sen helt plötsligt trycker mina R2 och L2 samtidigt. Så på så sätt så tyvärr så är det inte någonting för mig för att jag har för stora fingrar och händer. Och sen väger den här kontrollen typ ingenting. Det... Är det är kanske en personlig grej också. Jag vill ha lite tyngd i mina handkontroller. <laughs> typ Dreamcast då eller? Ja, det är väl lite väl extremt <laughs> tyngden på den storleken <laughs> men eh, Jag gillar Dreamcast-kontrollen eh, fast den kunde ju varit lite lite mindre och lite lättare. Och, men eh, nej, men alltså Knappar sånt överlag, alltså hur man känner dem, dem de är bättre än äh, original Xbox One-kontrollen som är, har fruktansvärt äh, dåliga trigger där uppe och väldigt sladdriga analoga. Så där har jag löst på denna. Men äh, för mig, tyvärr så, jag kan inte använda den för att den är, den är alldeles för liten. Men jag kan tänka mig att det är något mer åt ditt tolv, Roger. du Roger. Ja, jag föredrar Xbox One-kontrollen för PS. Jag tycker PS4 väger väldigt lite också. Alltså det är en lätt kontroll. Och jag, Jaja, gillar alltså, inte, jag gillar ju att ha spakarna inte, inte, alltså inte... Du vill inte väntat. ha dem ergonomiska? Nej, absolut inte. Jag tycker inte det är bekvämt för, för tummarna att ha det så. Jag, bara är Min preferens liksom. Ja. Jag, Jaja, jag, en, jag tänkte varje... mer på storleken på kontroller. Alltså uppsättning och knappar sånt har inga eh, överlag problem med. Det är bara att den är den är för liten och den väger mindre än DualShock'en också. Eh, så då får du en liten... Uh, alltså den väger ut som en ja, mindre än uh, en del mobiltelefoner uh, tyvärr men, uh, ja, men det är, för, mig, för mig är det viktigaste just det här med jag gillar inte styrspakarna på PS eh, Dualshocken uh, så att jag, det är det viktigaste för mig jag får kamp jag får hela tiden ändra, ändra hur jag håller mina tummar för jag tycker de, de sitter så högt upp så att när jag böjer, böjer spakarna så går de liksom för långt ut så mina tummar hänger liksom inte med riktigt. Så det måste jag byta grepp hela tiden. Så att jag, ja. vill gärna ha, jag vill gärna ha lite mindre och liksom, så, jag kan ha, så jag slipper byta. Jag vill att tummarna ska sitta klistrade. Hur var det sparkarna. med uh, DualShock 3 på PS3? Var den bättre? <laughs> nej, nej, nej, det var den absolut inte. Mm. Nej men jag bara tänkte för att tänkte... ha med storleken på kontrollen gör kontra dina händer. Fallet en sån Nej, grej jag... eller. Ja, jag tycker bara att jag tycker inte att spakarna ska gå så långt ut i kanterna som den gör. Jag tycker att den, den ska vara lite, lite mer. Det ska vara inte lika mycket ja, vad jag menar. Nej jag tror att jag... du är inne vet ja, du är inne på. Ja, om jag böjer spakarna utåt mot kanterna så är, går de för långt ut för att jag ska tycka det är bekvämt med mina tummar. Okay, okay. Jag hade vetat att, att jag tar stopp lite tidigare. Det därför jag gillar Xboxens mer där, för att jag Xboxen mer. De är, de, är lite, de känns lite mer stabila att hålla i, tycker jag. Just på det sättet. Det, men jag har alltid tyckt det om Xbox-kontrollen. Ja, alltså För mig så var ju Xbox 360-kontrollen den absolut bästa kontrollen någonsin gjort. Jag mm. älskar den. Men Xbox One-kontrollen, det var just de här analoga. Jag har inga problem med att de... Alltså, positionen på dem. Men de var alldeles för sladdiga. Det var inget motstånd överhuvudtaget i dem. Och sen då toppen på dem var alldeles för små så att alltså... Det var som ett lillfinger som fick plats ovanpå. Man skulle ju ja, tummen har, på stora den stora så... jag ja, det. Så, så är, var jag tvungen att lägga... Alltså sätta en... Ja. Eh, sån här... Eh, 3 d på dem för att kunna få plats med tummen ja. på Ja, men jag, jag tror du har väldigt mycket, men vad har man haft för storlek på händerna? Ja, ja, passa visst! passar bäst och sådär. Alltså, ähm, så är väldigt, eh, på är väldigt individuellt. Just på grund mm. det. A PS4, han ska hålla chocken är lite större. Den är lite grövre att hålla i än en, en, en, en Xbox One kontroll Så jag tror att den passar det bättre då. Mm. Ja, ja. Nu, nu introducerar mig i igen av, jag förstår inte varför. Uh, finns ju ingen mening. Den jävla maskidontkontrollen. Och så det priset, men... Uh, nej, men alltså... alltså Personligen så jag jag vet inte vad jag ska säga om den har i kontrollen. För att jag kan ju inte klandra den för någonting som beror på hur stora mina händer är. Mm. För det, den kan ju vara. Alltså, det är ju fel hos mig i så fall. Eh, sen finns det de som kanske har mindre händer där sitter perfekt i deras hand. Ja. Eh, ja, men det spelar. är bara att säga, du har ju förklarat det bra. Liksom. Du har stora händer. Den det, det kanske inte är för, för folk som har lite större händer. Nej. Så är det... Alltså, överlag så är det. En, det enda man så fall skulle kunna säga som negativt är just att den väger nästan ingenting. Och vill ha lite mer tyngd i din handkontroll så då är det definitivt någonting för dig. Om du inte klistrar på vikt eller sånt på den. Och... Jag gillar ju det därför jag gillar Xbox högspåksvinkontroll också för att jag har ju batterier där i. De väger lite. Ja, ja då får du ner tyngd på det. Jag, jag kör ju hellre det en uppladdningsbar batteri. Eller sådana batteripaket man kan köpa. Då sätter jag hellre i riktiga batteri för att få den här lite extra tyngden. Mm. Nej, jag, jag förstår det. Jag vill också. Alltså, jag vet inte vad du säger, Linnet, du vill ha en tungel eller fjärr eller tankkontroll i handen. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Ärligt talat. Nej. Jag brukar inte tänka på det. Det kan nog vara så att jag tycker. Jo, faktiskt. Jag tycker nog det här way back till 360 när man köpte den där uppladdningsbara batteripaketen. Mm ni kommer att ihåg dem. Jag har att den vägde nog nästan tre gånger så mycket som vanliga batterier av någon anledning. Ja, men den var ju stora eller klumpen man satt på på undersidan. Japp. Rubble packen på en 62 Jag har för mig Där snackar vi tyngd. Den var tre gånger så stor som kontroller. Good old days. Nej, det är... Jag försöker jag förklara? Jo, jag har föranbart att först känns det ovampen. Sen tror jag att jag tyckte att kontroller blev skönare med tyngd i. Men jag kommer inte ihåg. Det är bara något jag... Efterhans konstruktion, kanske. Ja, visst. Det är inte så jag brukar inte tänka och... på det, när det är talat. Det brukar vara som ergonomin jag bryr mig om. Men... Ja, nej, men det är väl egentligen det viktigaste. Jag har faktiskt inte tänkt på tyngden. Ja, men det är lite som när man satt på, på nästan och spelade Super Mario. Och så skulle man hoppa eh, åt vänster och så skulle man varför att bilarna sig att man hoppade längre och bättre när man flaxade med handkontroll åt det hållet också. Om ni, ni minns vad jag menar? Ja. <här> då, jag vet det kunde du mena men jag brukar inte hålla på med sånt. <här> Nej. <här> Nej men alltså äh, det Min <här> det... <här> min min <här> har min min min min min min men det var inte back-end-day, in men vissa har ju ändå den här tendensen att om man trycker extra hårt, då, kommer, då, då blir det mer input. Ja! ja men Vilket är ett Det var liksom likadant att om man satt och körde bilspel, så man, man följde ju med. Vinklade handkontrollen också, någon jävla anledning för att när man svängde och, och höll på. Och... Nej, det var mycket skitvarnare för sig. Som, som inte gör någon skillnad egentligen. Men det är lite som du säger, Linus, nu när vi har... Uh, när vi inte har statiska knappar som har ett enda läge så blir det lite annorlunda. Uh, nej, men ska vi avsluta med de två sista spelen här? Uh, som jag... Jag vet inte vad, vad vi ska ta först. Ska vi slakta Final Fantasy i namnet en gång till först eller ska vi ta Dragon Ball? Uh, inga av de två spelen är uh, serie som jag varit eller kommit i kontakt med för att de har inte varit med på EVO så jag har inte sett dem eh, när eh, sån här eh, toplane spelar och det. och Decidia eh, är väl ett eh, gammalt PSP-spel om inte jag minns fel. Oj oh, ja. Så det är, väl, det är väl bara funnits på bärbart och innan. Uh, ja, det kan ha funnits någon till titel någonstans emellan till bilar eller någonting. Har Men ingen stoll någonting Ingen på stationär, det här är första gången på konsol. Mm. Och då är det här ändå en, jag vet inte om man ska kalla det en portning eller... För att det gick kom ut på arkad förra året. Kan det vara arkadportning? Äh? Va? Jag tror inte att det är en ren portning från, från arkad för att det hade nog inte funkat. Nej men det är arkadspelet som nu är, är till konsol. Jag tänkte Correct. att om det, om, det samma, om det är samma karaktärer och annat nu, kanske det är mer karaktär nu när man släpper konsolen, men... Fullt möjligt. Hur spelade du dem på PSP? Eller det senaste det där? Det gjorde jag. Det gjorde jag. Och jag gillar dem väldigt mycket. Jag har ju found memories. För när jag hörde någon... Mycket rage också, men... Uh... <laughs> ja men det är väl till så. spel Satansvåra spel, alltså för när jag hörde någon förklara ja. det så sa du att det var inte bara ett väldet spel utan det var väldigt mycket rollspelsmekanik och annat eh, det är, runt omkring. Det PSP-spelen var one on one. Det var det fanns väldigt mycket rpg liksom Det var level progression. Det var ett vansinnigt djup i hur du kunde anpassa i princip allting. Till, nästan all, till och med hur du rörde dig kunde du anpassa. Att liksom markeringssystem. Låst på målsystem, allt sånt kunde du pilla med in till förödelse. Det är lite ovanligt i ett fightingspel. Inte så hit. ovanligt, men just här, just för att du har liksom 360-degree movement liksom åt alla håll och kanter, både upp och ner och sånt där, så vart det, det, var Just att du kunde pilla med de inställningarna. <laughs> och det mesta var du tvungen att låsa upp också. Ja men du tänkt du menar? Det är väldigt ovanligt i fighting för då blir inte... Eh, ett jämnt spelbräde, så att säga. Eh, då är det ju brun på håll... Nej, du anpassar som du själv vill. Men hur blir det då i, alltså om man ska spela mot andra och om du har löst upp en massa grejer på din gubbe och... För ärligt, jag kommit inte ihåg hur online-läget var på de gamla spelbäst som det var. Jag tror bara, bara One vs One. Ja, men alltså... Och i de spelen så var inte multiplayer delen fokus. Utan det var single-play-delar. Okej, okay, okej. Okay. Det, det är så det för att från ser där allting är multiplay-fokus. Okej. Okay, en eh, till då, till det nya. Ja. Så det, det gamla var mer uh, att spela själv. Det, ja, det var väl därför de hade kunnat lägga in alla de här steven då med upplösningar och sådana grejer. För att det, det var där fokuset låg. Korrekt. Men är, det, är, det inte, no, är allting sånt borta nu till uh, DCD? inte. Uh, ja och nej. Uh, det har försvunnit väldigt mycket som du kan pilla med själv. De nästan alla valmöjligheter är borttagna i det här nya. Just för att det är ett multiplayer fokusspel. Okej. Okay. Så det är mer som att låsa upp kosme kosmetika och sånt. Det kosmetiska eller? har utvidgats. Så en än ännu mer kläder. Hur det svårt. Inte för vårt sån, men då kommer frågan, finns det Ehm, um, Ja, jag vet inte om du kan köpa det. Jag har inte kollat storen hur det, det ser du ut. Alltså, om du, Däremot så har du ju den gamla... Du, du låser upp treasure chests och så öppnar och så får du random grejer. Okej. Okay. Du kan komma att det ska ibland lite... Det är overwatchet, typ. Ja. Okej. Okay. Men här är allting i princip kosmetiskt. För allting är kosmetiskt. <skratt> ja, ja, men det måste det ju vara om det... Är. Men den står i storykampanj och sånt i den också, eller det är rent det, det finns, men den är lite lackluster. Okej. Okay. Igen så har det väl med fokus på att det är ett multiplayer-spel att göra. De har slängt in det bara för att ha någonting där? Förmodligen ja. Lite om alla alla företaget som skulle slänga in multiplayer så vi är bara för att ticka den boxen i alla spel. <går> Precis. Nej det är Det är väldigt skillnad på det här. Allting du gör, det måste vara tre mot tre. Ah, är det bara 3 mot 3 läge? Jag tror det finns vissa delar i storyn där du kan ha där det är två mot tre eller två mot två och sånt här. Men, är det bara mänskliga? Det går inte att spela med? NPC, det går, det går du att spela med. Jo, jo, jo. det finns offline-läger med dem, men det måste alltid vara tre mot tre. Okay. Så du spelar då online mot andra så är det alltid tre mänsk sex mänskliga spelare ja, totalt? Det, det är sex mänskliga. Om du, spelar om du inte gör ett eget party då kan du spela då kan du spela offline-lägerna med ett party. Okej, okay, okej. Okay. Så ju... det funkar ju. Då må det kräver det att det är en rätt stor spelarbas också som det så pass många i en match. Jag vet inte. det är online har spelat har det tagit tid att hitta spelare. Dessutom är det... Det kan ju vara tillfällighet. Men dessutom känns det svårt att få bra uppkoppling. Vill man pr prata nischad spelserie så måste ju Dissidia tillhöra det. Ja, det är väl, går väl under avdelningen. Väldigt nischade fightingspel. Men... Ehm... Så, jag tänkte... Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det var mycket kommenterat. Det ser vansinne snyggt ut. Till min jag har om det några då som har stått för största delen av utvecklingen. De har gjort ett bra jobb med den biten i alla fall. Hur är det med, eh, alltså om du spelar med två stycken andra randoms, alltså är det så all out war då sex pass på en arena? Eh, ja, mer eller mindre. Just nu tror jag bara att det finns två, tror, tror, det finns bara två spelningar. Det ena är mer eller mindre, inte capture the flag, men destroy the, op the opponent's core. Aha, så det är inte har det en blå och röd, röd kristall nivelat, och du ska, du ska förstöra motståndarnas kristall, det är ena läget. Det andra läget det är, det är liksom kill them all. Okej, okay, jag tror det bara kill them Ursäkta? Mm. Hackade du? Ja, sorry. Det är uppkopplingen här. Mm. Jag trodde bara var så här killen valde utan det var ju sant om det där är... det finns. Även om det bara är ett. Och då är väl inte omöjligt äh, att vi senare? Det är mm. inte omöjligt. Men jag tror bara hit ska vill de bara ha dit fler karaktärer. Och på de 27 som finns just nu. Ja, det. Som, som inte skulle vara räckt tillräckligt med manual. Nej, äh, för att det får var, var väl ungefär 30 i 0 12 på slutet. Oh, ja, ja. 0-12, det andra PSP-spelet. Sen skiljer de så pass mycket mellan varandra. Det, det är kul att kunna tycka av. Vi har jättemånga karaktärer. Men om de är väldigt många, är väldigt lika så spelar det ingen roll. Äh, hur menar du nu? Alltså om de skiljer sig, om man kollar typ andra fighting-spel som Street Fighter, Mortal och sånt där skiljer sig karaktärerna. Det annat alltså och allt sånt väldigt mycket. Det, mellan alltså alla. det är väldigt disparata movesets här. Det har ju till och med olika typer av spel, till exempel. Det har typ, vem ska vi ta Noctis. De här en 5-15 är en Assassin-Type, så då, då ska du gå fort man ska gå in nära. Å andra sidan tar man ganska lätt med stryk också. Okay. Du har Vanguard-typ typ Cloud Strive från Final Fantasy 7 som är, då blir det tyngre, man är mer defensivt inriktad. Du har, tror det heter Marksman, det är mer magikerna-typ Terra från Final Fantasy 6 och sånt, där. då är det mer distans som gäller. Okay. Håll det borta. Och sen har du någon special class som, som ligger någonstans mellan, som är väldigt unik på ett par av karaktärerna. Så att det finns ju, alltså det är inte så att du är låst på något sätt att spela. Nej, okej. Okay. Å andra sidan så är det rätt obalanserat. Så <laughs> det finns, vi... finns de karaktärerna som är bättre än de andra andra som alla kör med? Ja... Förmodligen så finns det några som plockas lite mer. Alltså vad jag har känt, särskilt om man kör offline så finns det ju några karaktärer som är extremt lätta att spela med. Man kan dominera sönder in som finns i karaktärer man väljer någon, då har man inte en chans i helvetet. Okay. Är, det så att, eller är det inte så att man ska samarbeta, tar du en sån gubbe så tar jag en sån gubbe och sån gubbe så... Jo, de är, så jäl... de är anpassade för att slå ut varandra. Ja, till exempel Vanguard funkar bättre mot Assassin. Får man se, kan man byta gubbe mitt i striden eller är det så att man ser vilka de andra har valt innan striden börjar så man kan anpassa sig efter det? Det är free-for-all targeting. Du går efter den du vill. Tanken är egentligen att man ska... Säkert man spela online där man ska försöka hålla ihop. Och förmodligen försöka gänga sig upp på en så ofta som möjligt. Så det gäller ju vara smart. Så det är mobbning ja. man då? Det, det är... Mobbning så man måste till en hjälp av varandra. Nej, vilket är bra, det, är bra men... Kommentarfall. Alltså, innan du börjar match ser du då vem, vilket alla, vilka alla väljer? Det får man se. Kan det vara... Och är det låter så att det är bara en som kan vara en karaktär så att typ. säga. Nej, alla kan vara samma. Åh, du väljer innan du går in i lobbyn så, så väljer du en karaktär. Sen letar en spelare. Sen får du se vad alla har valt. Okej. Okay. Alltså, kan man vara samma spelare, alltså samma gubbe i samma lag? Ja. ja det är lite tråkigt. Alltså, det kan vara känns, samma. Det känns lite så här. Jag hade velat ta ha det mer som Overwatch. Att, nej, Ni får bara ha en av varje. Liksom. Ja, ja. Och sen alltså, kan, man, kan man byta ja. mitt i strid om det skulle vara så. Men just att man... Jag, Nej, jag inte. vet inte, jag gör det inte. inte. Ha, men jag skulle i alla fall ha ett låsningsavfall så, så att baken har varit en Noctis och en skala och liknande. För det känns får som att, man, att det har blivit lite taktiskt. Man får det här taktiskt. anpassningen efter varandra. Ja, det funkar bra. Men mm. som sagt, det, som allting måste göras innan man kommer in i lobbyn. Så funkar inte det riktigt. Nej men då kunde man ju åt jag vet inte som... De kanske kan patcha in det senare, jag har ingen aning. Då kan de göra som Overwatch eller som MOBA när de du, du, du går in i en lobby och sen efter väljer du spelare. När du sitter i, i ditt lag så att säga. Ja. ja det här det känns som en mer taktisk grej att göra. För det känns som att det blir... Taktiken försvinner ganska mycket om alla, alla sex kan välja samma gubbe. Ja, sen man kan kalla det taktik för att alla... Man måste ju fortfarande tänka på fötterna med man sån spel, för det går ju ändå rätt fort. Ja. Du, måste du måste hela tiden fortfarande byta mål, du måste röra på dig, du måste hjälpa dina kamrater så att du inte förlorar allt det där. Nej, jag ja. tänk, jag jag tänk, tänk, det... det är klart, hade man låst karaktärerna hade, du blivit, hade man ju fått mer, lite mer det här, djup. Det här taktiska djupet som du har i MOBA och sånt, att du säger att ja, de väljer de två, då, då vill vi ha de här två i vårt lag för att balansera ut dem. Då, då försvinner ju allt det i och med att uh, det blir, man går in blind så att säga. Utan man, man väljer den karaktär man tycker är roligast att spela med. Ja för jag och kommer man in och ser att de har valt de gubbarna och sen har vi valt de här gubbarna. Och sen inser att nej vi kommer inte vinna den här. <laughs> ja jo visst. Men då kan man ju köra som att du tar varannan pick så att säga. Ett lag börjar, ja, men de, väl, alltså det, de väljer det, en gubbe, sen ja. en gubbe från det andra laget och så växlar fram och tillbaka. Jag vet ju inte om det är så taktiskt som jag försöker få det att låta i huvudet att man är Ja, såhär. det är mycket inte är det, men... Nej, att det kanske, är, det kanske går att button sig genom grejer. Jag vet inte. Nu behöver vi inte göra om spelet något annat det kanske inte ska vara. <laughs> Nej, jag, jag, jag får in en så att här Overwatch-taktisk tänk nu har han valt den okej, okay, men då väljer jag den gubben för att då kan jag ta, då kan jag liksom blocka den attacken samtidigt som ja, ah, det blir liksom ja ah. Men hur har de så? Det är vapen och sånt också antar jag, alltså karaktärns eh, signaturvapen De är med, alltså sen bara det för typ av vapen, det är liksom allt sen har det ju allt kosmetiskt ovanpå så du kan låsa upp. Inte det kan inte vara direkt eller vapen, det var på något sätt. Det är inte så att vapnen är nu har ja, blöttade det men det är inte så att vapnen är du låser upp det är, det är bara kosmetiskt. Så du, du kan i princip springa runt men en, en, en Noctis med rosa klänning. Ja, om de det... lägger in det just nu finns det tyvärr inte. Nej, nej men det, det, det, är där, det, det är där upplösningen ligger så att säga. Det är bara eh, Det är kosmetiskt, vilket, vilket i och för sig är rätt fräscht att se det när eh, det är bara är kosmetiska saker man kan låsa upp. Ja, det, det blev lite så man... kul också att eh, man särskiljer sig lite ändå om alla spelar med samma karaktär, att de kan vara lite annorlunda utseendemässigt. Det finns inte så här jättemycket. Jag tror att den karaktär som har mest kosmetiska har väl kanske fyra vapen och fem, sex olika outfits. Men med tanke på att det är 27 karaktärer så... Ja, det blir lite att lasa upp. Men skiljer sig då de vapnen utan det, eller det är bara utseendet på vapnet? Så att det, Utseendemässigt. Ska, så alla moveset och stats och sånt är samma i oavsett vilket av de fyra vapnen han tar med sig? Korrekt. Okej. Okay. <skratt> här har det låter som ett helt annat spel än jag trodde det skulle vara. Jag fick fram att det bara var uh, ett... ...ren uh, brawler i uh, 3D brawler, typ uh, Soul Calibur-stil. Uh, men det var verkar vara något, lite djupare ändå och annorlunda. Det, det är så djupt, det är ju fortfarande i grunden samma spel som... Uh, ...O.G. Dissidia, Lacking Day, men ändå så känns det väldigt... Trots att det är tre mot tre så är det, uh, det känns väldigt mycket lättmjölk över det, i det stora hela. Okej. Men så, så har du lättmjölk. Det... Ja, jag sa lätt ja, mjölk. Ja, men lust jag menar. Men är det så Tyvärr. att det... det, det ser snyggare ut Det ser ju betydligt snyggare ut, men det är ju rätt naturligt med tanke på att... ...desidiga back-n-day var på PSP, men... <laughs> ja, jo. det. går inte komma för det ser riktigt... Det ser riktigt bra ut. Ja, nej, alltså de trailers har jag sett... Så har vi inte varit... Men hur, hur flytet är flytet i det då? För det är väl ändå det viktigaste i ett fighting -spel, att det verkligen flyter på. Så det flyter på rätt bra. Rätt bra. Det är inte perfekt. Har man kommit från de gamla Decidia så märker man att Tempot har gått ner Någon från PS på spelen men det kan ju bero på att just det där med att det är ett Mer ett co-op-spel Ja alltså... du är Du rättvisa för att det märks en enorm skillnad. Ja det blir väl också om när du har 3v3 att du kan inte ha samma frenetiska hastighet. När det är så pass många. Även om det kanske var varit roligt med ett sådant supertorbo-läge. <laughs> uh, men uh, vad har vi mer? Sen har du slått sönder och samman i en väldigt, väldigt gammal spelserie. Ehm... Uh, Dragon Balls... Eh, de har väl bara haft fighting -spel, ja. Jag vill bara fråga en sak till ja. Enos Röst. Hur är det med karaktärsgalleriet ja. i Final Fantasy? Får man spela med alla de här coola gubbarna som finns? I alla spel? Uh, ja, ja, ja, det är Skål, precis som... Skål till Fieryce! Ja... ja, ja na, så här är det. är väldigt Eller precis är bara alla, huvud? alla huvudkaraktärer ah, från varje ah. del. Det finns ju vissa undantag. Det är lite trist. Jag Om tror att är FNAF 4 har ju både Cecil och Kane på good guy sidan sen har du ju bad guys-sidan, där är det ju, ju Goldbess. Ja, men jag tänker att som har ju sånt kallat, alltså jag menar, Tobba och FNAF och Aeris och Tiffa ja, och Cloud och allt det är Cloud och Sephiroth som är med. Aha. Men det, det, det, kan vi lä med. det kan de ju säkert lägga till senare mer. med. Det kan han säkert lägga till, de har tydligen planer på att lägga till fler. Ja, för det är ju, de har ju ett jättebra i till alla, alltså att välja med. Så det att liksom. EZ-012 eh, så hade du från sjuan, då var det ju, då var det ju inte bara Cloud och Sephiroth, då hade du ju även Tifa med. Redan från början? Ja, ja, ja, ja, ja. Det är ju definitivt en karaktär jag kan tänka mig att säga, alltså Tifa med tanke på Tunein. Ju, Jag tror nog att det är så att alla, alla karaktärer som är med i 0-12 åtminstone kommer att vara med i uh, NT. Det är nog första tanken. Ja, men det låter lite logiskt att de är de karaktärer man redan har haft med tidigare. Och har det som en gund. Sen har det väl kommit en del Final fantasy spelare efter som lägga till. Men det är, inte, det är inte så att de har lagt in karaktärer från annan äh, än äh, Final Fantasy-spelen. Alltså cameos och mm. sånt från... Nej. Det har de inte gjort. Det är lite intressant att de har valt att ta med. <går> de har tagit med ja, huvudkaraktärerna från Final Fantasy Tactics och uh, Type O. Finns det finns faktiskt med än till. Okej. Och Type Så. O, vänta, vem framgick det? Är också, det är ACE. Alltså de, det känns lite som att de är väldigt anonyma, de karaktärerna där på också. Alltså de är anonyma. Alltså, Ramsa från Final Fantasy Tactics är inte så jättekänd. Vilket Nej. jag tycker är lite, lite synd. Men är, är det så att alla att man möter, att det är lite bra utspridning på liksom eh, när man möter, att alla spelar olika, eller är det vissa ser man tendens på att att eh, är de här fyra som alla spelar med, eller de här sådär? Jag har inte spelat tillräckligt mycket online just för att det blir, det blir så jävla dålig uppkoppling. i den. För att kunna få en uppfattning. Men det jag har sett så har folk som mm. använder Tidus jävligt mycket och jag tycker inte om att spela som honom. Du spelar så fel då. Men det då, har med, med, med små att göra. <laughs> Nej men om man, om man ser till de här gamla då som inte kanske sticker ut så mycket rent karak alltså karaktäristiskt. Det är kanske inte... Alltså om folk spelar med dem hur Jag tror det går jämt ut alltså. Man kan ju ta den karaktär man gillar, eller så tar man det som man tycker känns bra att spela med. Jag tror det går jämnt ut där. För, men, att, äh, för att man tycker en karaktär är cool behöver inte betyda att man tycker om moveset. Det, man kan ju personligen tycka att fan vilket dåligt moveset den här, den här jäveln har. Men hur, det finns någon träningsläge och sånt så du kan verkligen testa din... Nej. Jo, jo, det, finns, jo det, finns, det finns, det finns tutorial. Däremot finns det inget sätt att kolla vilket moveset man har. Specifikt, alltså alla har ju liksom Dash, Movement Guard, allt sånt är ju standard för alla men du, du har inget sätt att kolla upp Vad, vad du kan göra specifikt i dina attacker, det måste du kolla upp online alltså, det är inte inlagt i spelet som Tecken och alla andra Nej, nej, nej, nej, nej. Det är inte nej, inlagt, du, du måste, du måste, jag vet, jag, jag har inte hittat någonting, det verkar inte som att någon har gjort det, man måste kolla upp online vad alla har för muset. Ja, det, det är dumt, det är dumt att göra något sånt Det är, det, det är, är dumt, det är, är väldigt Låst på det sättet. <laughs> Då tillbaka lite där som eh, när man eh, spelade Street Fighter 2 och de första Mortal Kombat Back in Dripos nästan. Eh, eller man stod i arkadmaskinen där och man såg någon gjorde jättehäftigt muset så ingen visste hur man gjorde det. Nej, precis. <laughs> och, alltså så här är det. Alla har ju... Alltså, Inputen är, detsamma, är i princip detsamma för alla karaktärer. Är okay. inte, man vet inte vad de grejerna kommer göra <laughs> när du använder den inputen. Det är, det är just det, det måste du kolla upp online. Och då är det lite dumt om det inte är någon sån här träning... Det är färdigheter och sånt. Det, det måste du kolla upp online exakt vad det är som händer när du trycker på den knappen. Jag är det väl tur att vi har internet idag som inte eh, som kan hjälpa oss med det. Men eh, det är någonting lite som borde vara i spelet. Det borde vara det, men som sagt, det kan vara för att spelsyn är nischad, men det känns inte riktigt som att de som är... Det är ändå, tycker Det känns inte som att de som är cd veteraner riktigt vet med tanke på att... Det är ändå inte riktigt samma spel som de gamla spelen. Ja, jag ser inte som en... Nej, men... Som tur så finns ju internet i alla fall. Men... har vi inte... Hade det varit som Back in the Day så hade det varit värre. Jag minns att, jag fan vad man kunde... I vissa tidningar så fick man sån här uh, små kort. Där det stod olika kombos till uh, Street Fighter och Mortal Kombat och sånt, och sånt. fick man samla på de korten. Och sen vissa tidningar hade sån här uh, i tipssektionerna. Där de gick igenom några karaktärer och sånt. Men... Nej, <laughs> det känns lite som back in the day. Men, uh... Nej, men ska vi ta uh, sista liret. Dragon Ball. Som har, det har väl kommit så här typ 3 miljarder uh, fighting i den serien? Jo, det har du gjort. Inte bara fighting-spel, men för det mesta fighting-spel. <laughs> <laughs> Och det är... Ah, Dragon Ball någon... Fighters. Oh. Ja, fighters. Jag blir så glad. <laughs> det ser, Nej, det, det ser coolt ut. Det är riktigt coolt. Om ni vet vilka Ark System Works är, uh, yeah. utvecklarna. Och för de som inte vet det, tänk uh, Blast Blue och uh, Guilty Gear och så vidare. Två väldigt stora, i alla fall Blast Blue är väldigt uh, stor på fighting-scenen. De har varit inblandade i Dragon Ball förut också. Men det här var... Wow. Det levde, det levde upp till liksom... I alla fall för mig så levde det upp till tra alla trailer och bilder och all promotion man fick se, det levde upp till det och... Uh, det gick förbi det. Det, det överträffade det. Men nu ska jag försöka ett klassiskt eh, 2D. Det här är, det är, en, det är en både en och är en variant av och mer Capcom. variant väljer tre en så Man väljer tre på så kan man byta på flygande fot. en en en en en det. en en en en en en en en en en en en nu snackar vi, nu är vi tillbaka till tecknad grafik, eh, alla Street Fighter hållet och 2D Men som jag sa sagt också så det är det. Så jag det... för att karaktärerna är, det, det, känns, det känns som att de är handritade och är 3D-modeller samtidigt oh. det, är, det är svårt att förklara men det, det ser väldigt imponerande ut <skratt> Är det inte så också? För jag vet att det finns ju Marvel vs Capcom att det kan bli väldigt eh, vertikalt Alltså, uppåt. Det är det. Är ändå, alla som har minst sett Dragon Ball Z vet ju hur, hur den hysterin blir. Det är... You are flying. Okej, okay, man kan inte direkt flyga. Det är mer att du har... Du kan vara väldigt flott i burst speed åt alla olika riktningar. För det hade väl varit lite orkill om man kunde flyga i det här spelet också. Då hade man nog fått hjärnblödning. Det, det låter som att det är väldigt, väldigt snabbt. Fightingspel. Slappt. Snabbt. Snabbt, det är snabbt. Uh, jag har försökt hitta en förklaring till... Vi försöker komma på någon bra förklaring till vad det är. För det känns som att det är väldigt lätt att komma in i. Det är väldigt, du kan egentligen bara spamma en knapp om du skulle känna för det på något sätt, där, för att du, du får liksom väldigt coola kombos när du bara trycker på en knapp. Så det är väldigt lätt att plocka upp, det funkar bra för få Så samtidigt så finns det, eh, ovanpå det här så finns det ändå något djup. Det finns något nästan oerhört djup i det som gör att det, det, till, det skulle även tilltala riktiga hardcore fighting-spelare. Det, det är en inkörsport till, för om man vill testa fightingspel för det är så pass simpelt ändå. Och ändå så finns det ett djup i det som gör att det kan tilltala även hardcore fighting-spelare. Ja, för det är... Alltså, det ju för så pass länge, så det måste ju ha, ha sin fanskara om de gör spel... höll på att säga årligen, men inte årligen, men väldigt ofta. Alltså, det är så pass många spel i serien. Men det är ju inget... Arc ingen... System Works. Ja, nej, men Dragon Ball... Ja, det det... Vi... ja, men Dragon Ball, det visar att det är så många utvecklare som gjort fighting-spel till Dragon Ball. Dela den serien, särskilt Dragon Ball Z då, men... Just för att det var så många utvecklat, då får du ju olika grad av kvalitet på det. Jaja, självklart. Men jag tänkte, det måste ju ändå ha sålt en hel del för att fortsätta göra, eller lägga ner. Och... Alltså, det är ju, alltså, Dragon Ball har ju en... Rätt stor, liksom... Ja, ni menar, om mangan. Vad det är eller... men, men det menar, men det gäller både spel och merchandise också. Liksom allt möjligt. Ska vi säga att det... Att den rider lite på den vågen också, att det är så pass popkulturellt eh, fenomen? Det är klart att det gör. A absolut, det är, det är klart att det gör det. Alltså du har ju en, nu är inte den ny länge, nu, är det en, nu har väl den två och ett halvt, nästan tre år på nacken. Den är gärna Dragon Ball Super också. Men... Så det är klart att du rider på den vågen, men här står faktum Arc System Works gjort ett riktigt bra jävla fightingspel. Ja, jag ska precis säga det. De verkar de ändå ha lyckats imponera på dig. Uh... De har ju fångat Dragon Ball-känslan, om man säger så. Ja, och det är ju, ju så man vill ha den. Alltså det. Det, det, det just är just det att de har lyckats. De tilltalar, de till, de tilltalar folk som gillar fightingspel och de tilltalar fans av Dragon Ball. Så att det, de har verkligen lyckats, det är bara att konstatera. Ja det är kul, alltså, det är inget spel som jag kommer åka sätta mig in i, tror jag. Men, nej spelar väl inte fighting-spel i utan Street ja, Fighter 2. Ja, Tekken 7 Det är nice, det är det får, typ... Vi får ta en match, jag ska ladda ner igen. Det är typ den jag spelar på ja. Det är. Aj, aj. Men det, nej. Jag, jag, jag, är, jag är sån. Jag bryr mig inte så mycket om det. Jag är, det är lite som i racingspel. Jag behöver inte kunna det. Men jag vill att det ska se snyggt ut, med att göra det. Det är min filosofi när det kommer till såna spel och racingspel. Du Ja, då, då låter ju nästan Dragon Ball som skulle vara något för dig idag, ju. Alltså, det är väldigt lätt att komma in i. Det är bara att konstatera. Alltså, för när man har sett train och sånt så är det väldigt flashigt. Det är väldigt flashigt, grejen att det är lätt att få igång de här flashiga grejerna. Det är enkelt, det är inte så att du, du har liksom omöjliga liksom knappkombinationer du måste trycka in, det är väldigt streamlined, det är väldigt enkelt men samtidigt du har ändå ett tillräckligt stort djup för att du ska kunna bli bemästrade. Det, på, ett det en, sätt, på ett effektivt sätt. Det är en sån här tecken med eh, typ 13 olika knappar som ska tryckas och så gör man en jättehäftig kombo. men man får ju sitta en hel vecka och sig alla de knapparna som ska på raken. <laughs> Juggling. Ja. <laughs> Juggle bitches all night long. <laughs> Nej men det, det låter som två faktiskt bra, Vä väldigt olika fightingspel. Om du vill förtäcka Dragon Ball Fighter Z, det går inte att jämföra. Nej, men jag menar eh, Disney och eh, Dragon Ball. Disney och Dragon Ja Det, det, det är ju två helt olika typer av spel. Det är klart att det är. Men det, men det är två spel du skulle kunna rekommendera? Eh, Dragon Ball Fighter Z rekommenderar jag väldigt starkt. Alltså, är du fan av Dragon Ball är det ett måste? Gäller fightingspel liksom överlag så är det väl egentligen också ett måste. Men Desidia blir lite mer... Desidia... Nej, den här alltså, det får se hur snyggt du vill, men alltså... Nej, det är ju det är definitivt inte värt det full pris det har, alltså det är absolut inte. Är det på, Funkar det bättre på arkadier, eller arkadier, det innehållet? Men, nej, det är just innehållet. Alltså, det, jag vet inte, det är kanske lite orättvist om man jämför med tidigare delar. Om de kunde patcha in samma typ av singleplayer-läge... Med samma typ av progression och alla de attackerna du kunde lägga in. Det, det, finns, det finns inte kvar. Du har inte till, till närmast vis lika många typer av, lika många attacker längre som du kunde låsa upp. Det är det Inte längre, så det kan ju kännas lite orättvist, men det nej. Nej, jag, jag kan faktiskt inte rekommendera det till egentligen någon. Det skulle vara äh. du, vill, du vill se till liksom, CD, vad har de har gjort med För det, det ser snyggt ut. Det är ju fortfarande i grunden samma typ av spel. Men tro, tror du fans av seren skulle bli besvikna av det? Ja. Det är så pass. alltså, Det är ju lite tråkigt. Just det där med tre mot tre och att du... Ni delar liksom... Alla har health bars. Men man kan bara bli utnockad. Och ta... bli utnockad kan du resa upp igen. Och får du... Så att ni delar liksom på tre tre liv kan man säga i ett lag. Okay. Om man spelar det vanliga läget. Så har, har du någon då som är dålig så kan han sabba för hela laget när man att han blir utlocken hela tiden? Ja. Det är lite monsterhant Visst de har gjort det lite, man, kanske lite förbättringar med support skills och sånt där du kan som du också kan låsa upp om du går upp i offline rank. Du har offline ranking också för att låsa upp lite. Lite mindre grejer, men... Så att det finns ju liksom en del små förbättringar. Men det är ju bara liksom till för att buffa och debuffa... Motståndare och dina, och dina partermedlemmar, så att... är ärligt talat, jag kan inte rekommendera det faktiskt. Men då är det inget renodlat... Uh... Alltså, man vill ha ett renordat fightingspel så är det inte inte de Decidia man ska gå efter då, utan... Det är absolut det, det, inte. Det, det är väldigt alltså, nischat det... i spelsystem och så hör upplägget det... och allt det. Oerhört, det är definitivt inte för alla. Det var inte PSP-spel att hända, det var inte för alla. Även om Nej. de är helt överlägsna, jämligt min och tydligen många andra spelning, så är de helt överlägsna i MT. Var det inte man... Lyckas... Alltså, men det, är väl, det är väl Square som har behövt experimentera lite, antar jag. Och eh, switch it up. Ja, jag vet, ja, förmodligen. För det är väl Square som utvecklade det, den detta eh, eller den... ...eller någon annan studie? Eh, tror jag är Tim Ninja. Har vi stått för den mest utvecklingen. Ja, oh, Men alltså, Team Ninja är ändå... Eh, PSP-titlarna var det nog Square Enix själva som är utvecklade. Ja, då blev det väl att det är nytt fräst men... Alltså, Team Ninjas track record ändå är ju inte... Är ingenting man leker med, men det, det kanske är väl... Nej, ett, nej, nej, nej, Kanske inte den typen av spel man associerar med Team Ninja heller. Så att... Nej, det är... Men om vi ska sammanfatta det så har vi både Monster Hunter och eh, Dragon Ball Fighters. Som... Eh, man skulle kunna rekommendera. Med lite reservation på Monster Hunter. Är du inte så där jättestor fan av grinding och göra liknande tasks många gånger så kanske det inte är för dig. Men... Nej. Äh. Har du några kompisar att spela med också? Så. Eller så, så att ni känner att ni är sugen på tillsammans och lär er. Det är rätt roligt. För, även om man inte spelar spelar samma alltså samma samtidigt så det är det kul och det är kul spel att spela och prata om. För det mm. finns alltid saker att lära varandra. Alltså just, just det, man behöver inte spela samma uppdrag som du säger att det blir det här sociala också att man, mm. jag, jag sitter och eh, farmar mitt sätt och du kanske gör någon story uppdrag och sånt. Alltså man sitter och ger tips till varandra och eh, sådana grejer också. Ja, ah, precis. Men eh, ska man vara ut och jaga sånt så är det alltid roligt att jaga tillsammans så man kan Hjälpa ja, sig med kommunikation. Det är bara synd att de inte har haft bättre lösning på att spela på ett smidigt sätt tillsammans med sina kompisar. Ja, det är, det är bättre än betan i alla fall, för där behöver de använda sig av en kod. Det behöver inte göra nu. Det kan man göra nu, men då ja. var det ju totalt värdlöst. Ja, ja, du var med då, Linus. Nu du. Du vet jag hur roligt det systemet var. Vad fick ni för kod? Ja. Alltså, det är inte han... rätt kod. Det där är inte heller rätt kod. Jag <laughs> har typ tagit ha ett screenshot på koden för att, del... för att folk skulle fatta vad det var för bukstäver och siffror. Och... Alltså. <laughs> <laughs> Nej, men ska vi runda av här så Roger kan fortsätta och jaga monster och jag ska faktiskt också göra det senare efter att tagit hand om lite andra spel här. Men... Mm. Uh... Jag ska jaga. Du ska jaga, jaga hela mm. nattelång. Nu ah, en... blir ju Melody Festivalen ikväll. Nej, Roger. Yes. Ah, när det finns ishockey. Ja. ja, och ah. OS. Ja, men medvedet, ja, ja. Jag, jag ska se Melody Festivalen. Jag ska se Melody Festivalen. Så du, är det bara. Jag gör det du. Ja, ja anting, jag har antingen stoppa <laughs> dig. Men... <laughs> uh... <laughs> Men, nej, men då rundar vi av här till i det, vad som nu blir det sista avsnittet under namnet Podcast Select. så Från och med nästa avsnitt så har vi ett nytt namn. Och, men ni behöver inte göra några ändringar utan allting kommer finnas på samma ställen som innan. Så det är bara att iTunes ska få tummen och baken och uppdatera namnet och allting. Så um, fram till dess så får ni ha det så bra. Tja. Hej då. Hej.